Linnunradan käsikirja liftareille. Yhdestoista osa. Rontital on planeetta, jonka taivaalta Arthur Dent, Ford Prefect ja J. Ford Bibelbrox ovat vuoron perään mätkähdelleet uteliaiden ja ärsyttävien lintujen niskaan. Ihailleet käsittämättömän kokoisia, odottamattomista ihmisistä veistettyjä patsaita. Vaihtaneet epäystävällisiä sanoja omituisten, selvittämättömästä syystä nilkuttavien sotilaiden kanssa. Ja muutenkin kokeneet kaikenlaista kummaa. Planeetan historia on outo ja hirvittävä. Ja kuitenkin niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin. On täysin mahdollista, että se on jollain ihmeen selitettävissä. Toisekseen on hyvin mahdollista, että ne mitä ne nyt olivatkaan, joista linnut kieltäytyvät puhumasta, kytkeytyvät kiinteästi kyseiseen selitykseen. Kaiken lisäksi on mahdollista, että arkeologi nimeltä Lintilla, jonka elämäntarina saattaa osoittautua mahdottoman omituiseksi, voi vielä näytellä melkoista osaa tuon selityksen löytämisessä. On myös täysin mahdollista, että lehmät oppivat lentämään. Ja että jokainen meistä elää elämänsä onnellisena loppuun saakka. Mikä tahansa on mahdollista tässä äärettömässä maailmankaikkeudessa, jossa linnunradan liftareiden käsikirjan tyyppisten teosten julkaiseminen on sallittua. Kuinka sinä olet joutunut tänne? Sitä minä en pysty selittämään. Mitä sinä tarkoitat? No se on joku sellainen äärettömällä epätodennäköisyysgeneraattorilla toimiva alus. Äläkä pyydä minua selittämään kuinka se toimii tai minä paukahdan poruun. Mutta entä se alus? Niin tosiaan, se on pysäköitynä mukiin, joka on noin 20 kilometrin korkeudella yläpuolellamme. Olisi kiva, jos et kyselisi siitäkään sen enempää. Onko yleensä mitään, mistä olisit valmis keskustelemaan? Hmm. Elämästä, vapaudesta ja onnen etsimisestä. Anteeksi, mitä? Ei mitään. Huonoja aloitusaiheita jokikin. No pystytkö sinä pääsemään sinne alukselle jollakin tavoin? Täältä käsin. En. Mikä hätänä? Haluatko, että minä häivyn? Ei. Jotkoo vain niin, että sotilaat löysivät meidän aluksemme ja tekivät sen käyttökelvottomaksi ei ole mitään mahdollisuuksia päästä pois tältä planeetalta. Siinä suhteessa minusta ei ole paljoakaan apua. Montako teitä on? Meitä on kolme lintilla. Mitä? Nimi. Ai, Arthur, mikä sinun nimesi on? No, minä sanoin. Lintilla. Ai jaha, anteeksi, minä kun luulin. Antaa olla. Hauska tutustua. Ai, tule. Sinä voit auttaa meitä. Meillä on kova kaivaminen edessä ja automaattinen pora on hajonnut. Ai, jotteko te kaivaa itsenne ulos planeetalta? Ai, no, tietenkään. Mä sanon, että me olemme arkeologia. Niin? Sinä et vain näytä olevan oikein kaivuu kunnossa, kun sinulla on tuo käsikin kantositeessa. Onko se murtunut? Ei, se on näin näis murtuma. Ö. Näin näis murtuma, joka on keinotekoisesti aikaansaatu. Kaikki murtuman tuskat ja turvatukset ilman varsinaisen murtuman aiheuttamia haittoja. Tuota, onko se hyvä? Hyvä. Niin tuota, erityisen hyvä. Ovatko sinä haluaisi, että minun käsivärteni olisi oikeasti murtunut? En, en tietenkään. Enhän minä edes kunnolla tunne sinua. Katsos, oireista on hyötyä. Niinkö? Tietenkin. Tämä on kriisipsykologia. Ihminen työskentelee parhaiten mahdollisimman kovan paineen alaiseksi joutuessaan. Mikään ei ole sen hyödyttömämpi kuin ikävystynyt arkeologi. Tulee. Tämä tunneli johtaa kaivaus kuilulle. Katsopas tätä laitetta. Se näyttää jonkinlaiselta kellolta. Se on kriisimittari. Minä asetan osoittimen yhdiksikan kohdalle ja... Vauhtia! Ne ovat kannoillamme. Ketkä? Ei ketkään, vauhtia nyt! Tuohon tunnelin! Ne ovat kannoillamme! Mutta! No jos sinä kerran sanot niin. Ne ovat kannoillamme! Joo, mennään, mennään Suurin ongelma, jonka eteen lääket linnunradan edistyneimmillä alueilla joutui sen jälkeen, kun suurin osa yleisimmistä tarttuvista taudeista oli hävitetty ja kaikkiin fyysisiin vammoihin ja puutteellisuuksiin pidemmälle ehtineitä kuolemanmuotoja lukuun ottamatta oli keksitty välitön parannuskeino, oli kyseistä tieteen alaa ahdistava työttömyys. Tuhansia planeettoja kansoittavat läpensä terveet, kuparin ruskeat, iloiset kansanjoukot eivät voineet merkitä mitään muuta kuin sitä, että ainoat lääketieteellisen koulutuksen saaneet henkilöt, joille edelleen riitti työtä, olivat psykiatrit. Kukaan ei nimittäin ollut vielä keksinyt tapaa parantaa maailmankaikkeutta itseään. Tai tarkemmin sanoen, lääkärit olivat neroudessaan tuhonneet tuon ainoan mahdollisen ratkaisun. Sitten huomattiin, että täydellisellä sairauksien parantamisella oli, kuten useimmilla lääkkeillä, epämiellyttäviä sivuvaikutuksia. Se aiheutti ikävystymistä, piittaamattomuutta ja kaikkea muuta mahdollista ja niin huomattiin piankin, ettei mikään tehnyt jokseenkin lahjakkaasta säveltäjästä oman alansa neroa yhtä nopeasti kuin uhkaava kuuroutuminen. Eikä mikään muuttanut täysin tervettä normaalia ihmistä eturivin puoluepoliitikoksi niin näppärästi kuin parantumaton aivovaurio. Äkkiä kaikki muut. Kun myyntilistojen kärjessä olivat ennen kukkoilleet sellaiset teokset kuin Kuinka selvisin tunnin hengissä ilman lääkärin apua vaikka sormessani oli tikku, tulivat niiden tilalle muutamassa viikossa sellaiset menestysromaanit kuin Kuinka kiipesin Megapurnan huipulle pohjoisrinnettä pitkin täysin terveen etusormen kanssa vaikka ruumiini jokikinen muu lihas ja luu oli revähtänyt tai murskana villin jakkilauman hyökkäyksen jäljiltä. Niinpä lääkärikunta oli jälleen työn touhussa kaivamassa esiin jo kerran hävittämiään tauteja ja vammoja, joita tarjottiin nyt yleisölle huokealla ja helposti käytettävässä muodossa. Niinpä ihmiselle, jonka onnistui valita sopiva erilaisten vammojen ja tautien yhdistelmä, saattoi pelkkä kolmiulotteisen television päälle kytkeminen tuottaa ylivoimaisia vaikeuksia. Ja jos televisiokatsojista aiemmin oli tuntunut siltä, että näyttelijät olivat halvaantuneita, käsikirjoittajat sanasokeita ja kuvaajat näkövammaisia, nyt se oli totta. Äkkiä elämä alkoi taas tuntua elämisen arvoiselta. Tällä välin Ford Prefect ja Ford ovat kuin ihmeen kaupalla pudonneet valtavan linnun selkään ja saavat pian huomata, että hyödyllisin esine, minkä Ford omistaa... On ostettu nyt jo tuhoutuneelta maapallolta erään halpahallin alennusmyynnistä. Vien maahan meidät. Senkin en varmasti minä aja kaarella ympäri sen niin kauan, että te ja päästette irti, jotta minä pääsen jatkamaan matkaani. Sorry vanta, tämä on pelin henki. Seifos, pidä kunnolla kiinni, minä aion ryömiä linnun niskaan. Että mitä? Ryömiä sen niskaan pyyhkeeni kanssa. Oletko sinä lopullisesti seonnut? Me olemme monen kilometrin korkeudessa mielipuolen huuhaamiselässä ja sinä kuivata sen Taustat. Pidä kiinni ja katso En varmasti, minä keskityin rukoilemaan Ei, satutko muuten tietämään mitään mukavaa uskontoa? Pää nyt mentiin Jay Ford. kuinka minä pärjään? Mitä? Kuinka pitkällä minä jo olen? No mistäkin tosta minä sen tietäisin Minä pidän silmäni tiukasti kiinni Etkö sinä itse tiedä, kuinka pitkälle olet päässyt? En. En ole uskaltanut, katso. Hienoa! Todella hienoa! on hiite minun niskasta. Hei käy! Pois sieltä. A, mitä sinä oikein puhuat? Tietaisen tämän pyyhkeen silmillesi, oi lintupien. Hei! Minä en näe menossa. Ei se ole tarpeen, jos laskeudut alaspäin. Sen kun mä seuraat painovoiman viitoittamaan suuntaan. Hyvin yksinkertaista. Hieno ylis! Vai mitä? Vauhtia nyt! Tuosta vaan. Pelkällä pyhkeillä. Uppeen suoritus. Vauhtia! Sen kuva seuraat painovoiman osoittamaan suuntaa. Meikäläinen tokaisi. He. Parhaat käksinnöt ovat äärettömän yksinkertaisia. Voisitko pistää jalkaa toisen eteen hieman nopeammin? no. no juoksihän minä. Mutta vain neronaivat pystyvät <tos> näkemään noin yksinkertaiset ratkaisut. <tos> Mitä joku maaavino minun rinnallani. Minä en se tämän porukana lypää ole. Kun minä menen illalla nukkumaan, en minä tarvitse mitään tylsiä kirjoja. Minä vaan selailen omia aivojani puolisen tuntia ennen nukahtamista. Juokse! Meidän on löydettävä joku suoja. Hei, tuolla edessäpä näkyy jotain, mutta jota en saa oikein selvä! Sinne vaan ja pane vauhtia lisää. Paljonkohan noita pommittajia oikein on? Parisan tusina. Liikettä! Ei tätä loppuuttomia voi jatkua. Niiden on katsottu pakko käydä välillä syömässä. Asia on nähtävä puhtaasti biologiselta kannalta. Ja sitten niiden on otettava parin tunnin torkut, että ruoka ehtii sulan! Vauhtia, jätkä! Jaa, jaa, jaa. Tosin saatamme silti tarvita uuden pihkeä jossain vaiheessa. Kronologisesti ajatellen äsken kuulemanne ääni, eli... Ei kuulu tähän kohtaan. Ford Prefect ja Zayford Bibelbrox eivät kuulleet sitä, eivätkä ole myöskään selvillä siitä, mikä sen aiheutti. Se on liitetty tähän kohtaan osittain siitä syystä, että pystyisimme osoittamaan määrättyä syy- ja seurausyhteyttä menneiden ja tulevien tapahtumien välillä, ja osittain siksi, että se herättäisi kuulijoissa sellaisia kysymyksiä kuin A. Mitä ihmettä se mahtoi olla? B. Mitä yhteyttä sillä voisi olla menneisiin ja tuleviin tapahtumiin? Ja se, tulevatko nämä yhteydet näyttelemään jatkossa merkittävää roolia, ja aiommeko me paljastaa, mitkä ne yleensä ovat? Et tällä hetkellä riittää, kun kerromme, että... On jo tapahtunut, ja että Arthur Dent törmää pian sen seurauksiin. Tässähän on juuri tulossa tunnelin päähän. Kuinka ihmeessä sinä teit sen? Sinä jätit minut kuin seisomaan ja sinulla on sentään käsi poikki. No siinähän koko jutun idea juuri onkin. Esimerkiksi käsivammainen ihminen juoksee paljon kovempaa kuin täysin terve. Ai minä olen suunnitellut, että minä annan kirurgien poistaa koko ruumiini. niin, tämä tilanne on nyt ohi. Minä olen kääntänyt taka pois päältä. Mitä? Ai... Ai ja hyvä, kuule, kerro Lintilaa! Kyllä, minä jo muistan sinun nimesi. missä sinä oikein olet ollut, kun minä olen jo odottanut tuntikaupalla? He Kuka hän on? No kun minä törmäsin jalkaväen sotilaisiin ja jouduin piiloutumaan. Katsopas, mitä minä löysin. Kuka se on? Hän väittää nimekseen Artur, mutta minä uskoisin, että hän on vaaraton. Hän voi auttaa meitä kaivamisessa. Anteeksi, mutta kuka tämä on? Tämä on Lintilla. Mutta minä sain sen käsityksen, että... Missä Lintilla on? Kukaan? Kuilulla. Siellä on tapahtunut jotain aivan omituista. Niin kai, mutta mitä varten... Sinäkö siellä lintilla? Täällä? Kertoikos lintilla, mitä kuilulla on tapahtunut? Ei, ei muuta kuin, että jotain kummallista. Tuota anteeksi, mutta saisinko minä suunvuoron tässä välissä? No mitä nyt? Mitä varten teitä on kolme? Oho. Miksi sinä on vain yksi? Saisinko minä tuon kysymyksen kirjallisena? Se on todella omituinen juttu. Ilman poraa me emme edistyneet oikeastaan ollenkaan. Ja kun käänsin hetkeksi selkäni, kuului omituinen ääni. Minkälainen ääni? No jotain sellaista kuin... Kun minä käännyin katsomaan, kuilu oli valmiiksi kaivittu kuin veitsellä leikaten. Kaikki kerrokset ovat näkyvissä ja meidän ei tarvitse enää muuta kuin tutkijanne. Mutta se on... Se on mahdotonta. Tuskipa nyt sentään. Mutta kylläkin. Hyvin, hyvin epätodennäköistä. Mutta miksi te kolme olette täysin samannäköisiä? No, oletan sinäkin aivan näköinen itsesi kanssa. Niin. Niin kai. No niin. En siltikään ymmärrä. Me olemme klooneja. Aha, klooneja. Minä olen kuullut sellaisesta. Tarkoitatteko te, että teitä oli alunperin vain yksi, josta sitten tehtiin täydellisiä kopioita ja nyt teitä on kolme? Kyllä. Vaitsi, että meitä on tällä hetkellä noin 578 000 miljoonaa. Ää? Ei syytä huoleen, sillä tällä planeetalla meitä on kolme. Lähdetään katsomaan kuilua. Lähdetään. Lähdetään. Eikö vähempi olisi riittänyt? Tämän 578 000 miljoonan lintilan muodostaman pulman synty on helppo selittää, mutta ongelman ratkaiseminen onkin sitten jo aivan toinen juttu. Kloonauskoneethan ovat olleet käytössä jo vuosia ja ne ovatkin osoittautuneet erittäin käteviksi, kun halutaan tuottaa esimerkiksi erittäin taitavia näyttelijöitä, hyvin viehättäviä naisia tai vaikkapa helposti hoopotettavia asiakkaita, kuten Siriuksen kyberneettisen kauppakomppanian painostuksesta johtuen on tehtykin. Vain ajoittain on kloonaus aiheuttanut pahempia sekaannuksia. Tällaisen sekaannuksen aiheutti eräs kloonauskone, jonka synkronisoinnissa ilmeni pahoja vikoja. Kun kone määrättiin tekemään kuusi brantisvoganilaisen seuralaispalvelun tilaamaa erittäin viehättävää lintilla nimistä tyttöä, samaan aikaan kun toinen kone valmisti 501 näistä liikemiestä tasapainon ylläpitämiseksi, se ryhtyi välittömästi suorittamaan annettua tehtävää. Ikävä kyllä sen synkronisointilaitteisto oli viallinen niin, että kun kone sai yhden lintilan valmiiksi, toinen oli jo puolivalmis, joten koneen pysäyttäminen olisi merkinyt puolivalmiin lintilla murhaamista. Ongelman kimppuun kävivät aluksi kloonausyhtiön insinöörit, sitten papit, valtalehtien yleisön osastot ja lopuksi lakimiehet, jotka yrittivät... Yrittivät ratkaista pulmaa määrittelemällä murhan käsitteen ja rangaistavuuden uudelleen, mutta turhaan. Lopulta lainsäätäjät yrittivät jopa kirjoittaa sanan murha väärin, siinä toivossa, ettei kukaan huomaisi koko asiaa. Sittenmin ratkaisu on keksitty, mutta se ei ole kovinkaan miellyttävä, joten emme aio paljastaa sitä, ellei se osoittaudu ehdottoman välttämättömäksi. Tällä välin Artur on juuri saamaisillaan selville totuuden näistä, mitä ne nyt olikaan, joista linnut kieltäytyvät puhumasta. Huomaatko? Nämä kallion poikkileikkauksessa näkyvät kerrostumat edustavat alhaalta ylöspäin lukien planeetan historian perättäisiä kehityskausia. Ahaa, sepä mielenkiintoista. Mielenkiintoista, se on kammottavaa. Ai, jaaha, itse asiassa se muistuttaa minun mielestäni täytekakkua. Miksi sinä sitten sanoit, että se näyttää mielenkiintoiselta? No, täytekakut ovat aina kiinnostaneet minua. No, Katsohan hieman tarkemmin. Näetkö sinä mitään outoa seinämän kerrostumissa? Tuota, ne ovat kiveä, luulisin. Täältä alhaalta lukien meillä on kerrostuma toisensa jälkeen ja ne edustavat toinen toistaan seuraneita kulttuureja. Sitten kerrokset paksunevat sillä ne ovat suurien kaupunkien jäänteitä, jotka on rakennettu toinen toisensa raunioille. Kysymyksensä ovat tuhansia vuosia käsittävät ajanjaksot. Ja sitten yhtäkkiä tämän kerrostuman päällä. Ö, uusi kivikerrostuma. Mutta siinä on jotain erikoista. Tuota, se on tasainen. Eikä sinä näy viivoja. Aivan. Ei jälkeäkään rakennusten raunioista. Eli planeetalla ei ole asunut ketään... Ei ainakaan planeetan pinnalla. Ja sen vuoksi sitä edeltävä kerrostuma on se, jota meidän tulee tarkastella. Tiedätkö sinä, mistä se koostuu? Kivestä? Ei. Ö, kalliosta? Ei. Mm, jostain erikoisesta kivestä, jonka nimeä en nyt juuri satu muistamaan. Ei. Tunnustele sitä. Kaitapa raaputtaa sitä. Mm. Se on jotenkin... Pehmeä. Ja tuntuu helposti murenevalta. Mm. No, mitä se muistuttaa? Hetkinen, kyllä minä tiedän. Niin. Miksikäs nyt sanotaankaan tällaista pehmeää ja helposti murenevaa kivilaatua? Se ei ole kiveä. No, mitä se sitten on? Kenkiä. Anteeksi, mitä? Kenkiä. Miljardeja kenkiä. Kokonainen arkeologinen kerrostuma ja kokoostuu kokoompusertuneista kengistä. Kengistä? Mm. Mistä sinä sen voit tietää? Me tiesimme sen jo ennalta. Mutta meidän oli varmistettava asia. Mutta minkä ihmeen vuoksi juuri kengistä? Siksi, että kengät sattuvat olemaan linnunradan ekonomisen tulevaisuuden tärkein tekijä, miekkoseni. Nyt pystyy siitä molemmat. Kuka sinä olet? Minä nyt satun olemaan Hickhurtenflurst, Dolman Saksililin. Kenkeyhtiön nuoresta toimitusjohtajasta Kiipiämäisin. Satun olemaan se tyyppi, joka kehitti sen nerokkaan suunnitelman, jolla tämä planeetta muutettiin täysin kenkäsuuntautuneeksi. Satun olemaan tyyppi, joka johtaa historian suurinta jälkineiden kehitysprojektia. Ja on olemaan erittäin ärtynyt siitä, että tällä planeetalla näyttää vilisevän kumouksellisia, jotka pyrkivät tekemään tyhjäksi koko tarkoin suunnittelemani operaation, puhumattakaan linnuratamme taloudellisesta tulevaisuudesta. Ja on lisäksi olemaan sitä mieltä, että minun olisi parasta peruuttaa teidän kaikkeen elinlupanne tällä punaisella sekunnilla. Mukaan lukien kaksi muuta tyypykkää. Vastasiko tämä kysymyksesi? En enää muista, mitä minä kysyin.